Думаєте, колгоспи умруть? Думаєте, закопаєте колгоспи у могили, не вдасться ні куркулям, ні куркульським підголоскам, ні саботажникам. Микола, та ми зли дарі. Підголоски. Слухайте підголоски, якщо хочете їсти гайда на свято ударної праці, а за працю харчу полі. Отож, беріть ложки та миски. Не в дусьвіта і не вранці, а вже перед полуднем, кого приганяють, хто приповзає до сільради. А перед сільрадою, на двох закопаних у землю стовпах, червоний транспарант. Хто не працює, той не їсть. На підвіконні відчиненого вікна, стоячи у кабінеті, Голова сілі Ради Яремний Кіндрат грає у шахи з головою колгоспу Матвієм Шпитальником. Вони вже грають не першу партію, а сьому чи восьму. Причім голова сілі Ради ніяк не може виграти у голови колгоспу, хоч Матвій Шпитальник весь час дає Кіндрату Яремному туру фори. Інакше б той не взявся б грати у шахи. Ця гра – давня слабкість голови колгоспу. Хоч би й де а завжди прокручує в голові всякі комбінації, жертви фігур. Ось і зараз він з насолодою міркою над тим, якою фігурою тому походити, щоб через хід виграти слона у свого суперника. Зрештою не втримується і починає втішатися в голос. Та ти хоч бачиш, як я можу виграти твого слона? Ти... «Можеш виграти, мого слона, дивується Яремний. «Ось, ходжу ось сюди пішаком» – і показує, як походить пішаком. Яремний важко думає, сопе, і раптом його голос засвідчується радістю. «Що правда, то правда, так і можеш. Але ж можу через хід виграти отак, походивши ось сюди турою». І шпитальник з благодушним виразом показує, як він може походити торою. Та ти що? щиро дивується Яремний і сопе, міркуючи і над таким варіантом. Що правда, то правда можеш? Але це ще також не все, ще благодушніше каже шпитальник і піднімає над шахівницею свого коня. Можу, й конем так походити. Не може бути, щиро вражений Єрема, кущить брови, брежить зморшки на лобі, думає трудно, сопе зосереджено і вигукує захоплено: Твоя правда, Матвію, і я вже бачу, що можеш і конем. Усе в наших руках, поблажливо каже шпитальник: «От признайся, – замріяно мружиться Яремний, – чи я зможу колись так, як ти?» «Ніколи!» «Ніколи? – вражено розмружується Яремний. Чому?» «Ну, хоч я тобі і поясню, чому, та ти не зрозумієш!» Яремний насуплюється, як сльота, мовчить, а потім бубинить. «Правда твоя!» Голова колгоспу шпитальник дивиться на годинник, морщить носа питає. Хочеш дам дві тури фори? Дві тури фори? від усмішки в яремно кирпате обличчя, що більше стає Керпатем. І виграєш? О тебе виграю. Якщо виграєш, то не хочу, скицає на виду голова цієї ради. Нарешті відриває очі від шахівниці, дивиться вікно. «Пора на сівбу, вже зібралися!» «Пора на свято праці!» – згоджується шпитальник Матвій. «Хоч і не всіх саботажників зібрали, та більш уже не зберемо!» Вони виходять на ганок сільради, стають плече в плече, дивляться на зелений моріг, на якому з'юрмився народ з мисками та з ложками в руках. Матвій шпитальник лівою у рудих веснянках рукою пощіпує кучеряву борідку клинцем.